Rugăciunea 49 pentru alungarea păcatului fațărniciei. Aleluia, Doamne, Sfântă, stai bine, te slăvim și te rugăm scoate din sufletele noastre rădăcinile păcatului fațărniciei, ca să te putem iubi cu toată inima, cu tot cugetul și să nu te cinstim, comemorându-te cu buzele ca pe o amintire, ca pe un om, fiindcă pe eretici din noroiul geenei nu i-am ridicat crucea fraților noștri. Și povara lor nu am purtat, fiindcă pe trăhari am cruțat, pe trădătorii de țară i-am votat, pe sectanții nu i-am alungat. Aleluia, Doamne, Isristoaste, iubim, te slăbim și te rugăm să alunge în inimile, bisericii de țară, deși neamul nostru, Duhul fațărniciei, ca să nu închidem cheia cunoștinței împărăția cerului pentru noi și pentru frații noștri, ca să nu fim. Căvățăitorii care duc lumea spre prăpastea răzbailor, revoluțiilor, a domniei lui Anticrist a întunericului, fiindcă trecem cu vederea judecata și iubirea Tatălui Ceresc și cădem în cursurile demonului amiezii. Aleluia, Doamnei Sfistoase, iubim și te slăbim și te rugăm ce altă leagă și alungă demonii care se în oameni, negina fațărecii, ca să-i facă nelegiuiti, necurați, morminte văruite față, vase de lut. vă din noi! Fii luminii viere și în tale, ca să nu ajungem în mâna demonilor vicleni, a brăjmașilor cumpliți a fiilor ghieni, ci să se împlinească gândul tău cel sfânt, al Tatălui Ceresc, cuvântul tău și darul Duhului Sfânt, cu neamul nostru, cu țara noastră și cu biserica ta ortodoxă.